Én szeretném, hogyha egy áldás lenne ez a mai este mindannyiunknak. Hogyha van nálad biblia, akkor nincs ki a Józsói könyvének az első fejezeténél. Ahogyan olvasgattam az igét, Isten nagyon a szívemre helyezte az, hogy áttekintsük mindazt, amit Isten tanított nekünk Józsué könyvében. Nyilvánvalóan mindent nem tudunk átvenni, de azt hiszem, hogy szám szerintén, én így, vagy 13, 14 pontot szedtem össze, hogy mik azok, amiket legfontosabbként így megtanított Isten az én számomra. Nyilvánvaló, hogy sokkal több minden van, amit megtanított Isten nekem is, meg nektek is. De hogyha emlékeztek, akkor ez a könyv tulajdonképpen képekben a hívő életnek a nagy igazságairól beszél, úgyhogy a hívő életben nagyon fontos dolgokra tanít bennünket. Nyilvánvalóan, hogy történelmileg arról beszél, hogy hogyan vonult be Izrael az ígéret földjére, hogy ott azt hogyan foglalták el, és hogy hogyan osztották azt föl, de képekben ténylegesen a hívő életnek a nagy igazságairól beszél. Igazából eredetileg Isten azért indított, hogy olvas, vagy úgy éreztem, hogy arra indít, hogy olvassam át a könyvét, hogy profétikus szempontból megnézzük, és ahogyan készültem erre a mai órára. Tényleg időmnek a felét arra készültem, hogy most arról tanítok majd, hogy ez a könyv hogyan mutat előre az utolsó idők eseményeire, mert teli van azokkal profétikus képekkel is. De ahogyan olvastam, Isten annyira a szívemre helyezett olyan sok dolgot emlékeztetől, amit vettünk, hogy úgy láttam, hogy az Úr azt akarja, hogy áttekintsük mindazt a, mindazokat az igazságokat, amilyen hívő életben nagyon fontos. Úgyhogy csak így megerősítve Figyeljetek és vegyétek be mindazt, amivel Isten bátorítani akart titeket ezen az estén. Uram, csak kérünk téged, hogy ahogyan áttekintjük ezt a könyvet, add a te szemedet nekünk. Szeretnénk, Uram, a te látni és hallgatni téged, Uram, hallgatni a te szavaidat. Szeretnénk, hogyha megerősítenél bennünket egy a hívő életnek a igazságairól, Uram, Mindezokról a dolgokról, amelyek szükségesek ahhoz, hogy, hogy szent szentlélekkel teljes életet éljünk, hogy járjunk a Te szent lelkedben, és hogy ne csak éljük ezt a hívő életet, Uram, hanem bővölködjünk is az ígéreted szerint. Uram, kérünk Téged, hogy taníts bennünket ezek erre a harcokkal és küzdelmekkel teli életre, Uram, hogy hogyan tudunk abban győztesen járni, és hogyan tudunk abban teljes nyugalommal vívni minden egyes csatát Te benned, Kérünk Téged, Uram, hogy szólj hozzánk, és segíts, Uram, hogy így a megfáradt testünk ne tudja a figyelmünket, meg a lelkünknek az éberségét befolyásolni. Kérünk, hogy erősíts meg, és újíts meg bennünket. És attól, hogy ne menjünk el úgy, mint ahogyan ide érkeztünk. Szeretnénk, hogyha átformálnád a szívünket. Te drága fiad nevében kérünk. Amen. Amen. Hátuk azt, hogy... Ez a könyv tényleg harcokkal, meg küzdelmekkel teli van, de mégis arról tanít bennünket, hogy hogyan lehet győztesként és teljesen nyugodt emberként, népként, gyülekezetként megélni ezeket a harcokat. És hogyha emlékeztek, a legelején beszéltünk arról, hogy a zsidókhoz írt levél hármas és négyes fejezete pontosan arról beszél, hogy a harcok és a küzdelmek mellett minden hívő számára elérhető az a nyugalom és az a győzelem, ami Krisztusban van. És megnéztük azt is, hogy mindez csak akkor érhető el számunkra, hogyha Jézus Krisztus vezet bennünket. Ha emlékeztek, Mózes jelképezte a törvényt, és ő nem tudta bevinni Izraelt az ígéret földjére. Ugyanígy, hogyha valaki a törvényt akarja követni, és a törvény az, ami a vezetője, sohasem fog tudni Isten ígéreteinek teljességében élni. Egyedül Jézus az, aki a kegyelmet és az igazságot együttesen képviseli, aki teljes kegyelemmel és igazsággal ő az, aki bennünket egy ilyen nyugalmas, győztes, mégis harcokat teli életben úgy meg tud állítani, és úgy tud vezetni, hogy bővölködjünk abban. És ezt a Jézust itt ebben a könyvben Józsué képviseli, ugye ez a Héber név tulajdonképpen Jézusra, és ahogy a megnéztük korábban, Józsué nagyon sok mindenben hasonlít, illetve előre tekint Jézusra. Az is nyilvánvaló, hogy ilyen életet csak is Isten szent lelke által élhetünk. Egyedül Isten szent lelke az, aki erőt tud adni a küzdelmekhez, meg a harcokhoz. És azt is megláttuk, hogy ezt az erőt arra adja, hogy szolgáljuk őt. És nem csak azért adja, hogy örüljünk, hogy van erőnk, meg van hatalmunk, hanem arra a erőt és képességet, hogy tudjuk őt szolgálni, hogy másokat oda tudjunk vezetni őhozám, hogy tudjuk az ő akaratát beteljesíteni. És ennek láttuk egy nagyszerű képét a Józsói ii ahogy a két kém, tulajdonképpen két tanú elment, és Ráhábnak bizonyságot tettek, és így Ráháb az egyetlen, aki egész Jerikóból válaszolt Istenre, Isten kegyelmére reagált, ő és a házanépe megmenekült, egész Jerikó hallott Istenről, Izraelistenéről, de csak Ráháb volt az, aki vágyott őt megismerni, és vágyott az ő szabadítására. Itt a könyvnek a legelején még az egyes fejezetben megismerkedhetünk az első nagyon fontos alapelvel a kívül keresztény életében, ami szükséges ahhoz, hogy szentlélekkel teljes életet éljünk. Azt pedig az egyes fejezet nyolcas versébe találjuk. Emlékezzetek, így bátorította az úr Józsuét el ne távozzék a törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Itt a legelején megtudjuk azt, hogy az eszköz ahhoz, hogy Istennel, Isten szent, kapcsolat, szent lelkével kapcsolatban álljunk, az maga Isten igéje, Isten szava. És itt alapvető fontosságú, amit Józsuének is kihangsúlyoz Isten, hogy gondolkodjunk arról. És ez a Héber szó ugye azt is jelenti, hogy kimondani, hogy beszéljünk a Bibliához, beszéljünk Istenhez, és azt is jelenti, hogy átrágni magunkat, hogy azon álgondolkozni, tanulmányozni, újra meg újra olvasni, a szívünkbe írni. És ezen keresztül Isten szent lelkéhez közel kerülünk. A Kolossé 3.15-ben megnéztük azt, hogy mit is mond Isten, hogyha tudsz, akkor lapozzod a Kolossé 3.15-höz. Itt a, azt mondja Isten, hogy az Istennek békessége uralkodjék a szívetekben, melyre el is hivattatok. Egy testben hálásak legyetek. És a tizenhatos vers, a Krisztus beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítva és intve egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezve a ti szívetekben az Úrnak, és mindent, amit csak cselekeztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálátodva az Istennek és az Atyának Ő általa és utána pedig beszél az engedelmességről, hogy engedelmeskedjetek egymásnak, asszonyok a férjeknek, férjek a, az asszonyokat, szeressék, aztán beszél a gyermekek engedelmességéről, a, a, az e, uraknak való engedelmességről. És aztán ugyanitt tartva az újadat, ha odalapozol az Efézusi Levél 5 fejezetének 18-as versében, ott pedig azt olvassuk hogy teljes egyetek szent lélekkel, beszélgetve egymás között zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben, énekelve, dicséret énekelve és dicséretet mondva a szívetekben az Úrnak, hálákat adva mindenkor, mindenért, ami Úrunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és az Atyának, engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében, és ugyanúgy beszél az engedelmeség különböző formáiról, ahogy a kolossébeliek ezért levél. Mind a kettő ugyanarról beszél, csak az egyikben azt hangsúlyozza Pál, hogy te, Krisztus beszéde gazdagon lakozzék bennetek, a másikban meg azt, hogy legyetek teljesek szent lélekkel. Isten szent igényében gazdagon lakozni az eszköz arra, hogy kapcsolatba kerüljünk Isten szent lelkével, és hogy Istennel szent lelkével való teljes életet éljünk. És ez az egy, első és legfontosabb számú alapel, amit Józsuénak is, és nekünk is, mint hívőknek meg kell tanulnunk ahhoz, hogy győztes életet éljünk Krisztusban. Látjuk, hogy ezt Józsué megtanulta, és többször alkalmazta is. Az egyik ilyen dolog, amit látunk, az a Józsué 3-as fejezet 1-es versében. Látjuk azt, hogy felkelt azért Józsué jó reggel, és hogyha emlékeztek, Megbeszéltük, hogy a felkelni szó a Héberben konkrétan azt jelenti, hogy felkelt és meghajtotta a vállát a tehernek oda ment Istenhez, és a vállát lehajtotta, és engedte azt, hogy Isten, Jézus, a tökéletes ácsmester, azt a gyönyörűséges, pontosan a nyakába illő igát adja a nyakára aznapra, amit neki készítettél, hogy gyönyörűséges legyen, hogy könnyű legyen azt húznia, hogy felnek törje a vállát. És itt látjuk azt, hogy Józsué hogyan alkalmazza ezt a megtanult uh, uh, Elvett, hogy minden reggel Istenhez jött és kérte, hogy vezesse, mutassa az ő akaratát arra a mai napra. És ez létfontosságú ahhoz, hogy ne terheljen meg bennünket az élet, hogy ne szakadjunk meg a mindennapok terha alatt. Mert nagyon sokszor azért szakadunk meg alatt, mert olyan terheket cipelünk, amit Isten nem akarna a vállunkra adni, amiket nem ő tesz a vállunkra, hanem vagy mi összeszedjük, vagy az ellenség, vagy mások a nyakunkba aggatják. Józsué látjuk azt, hogy nagyon szívére vette ezt az alapelvet, és alkalmaztana, mint na, fogjuk majd látni később is. Aztán a második nagyon fontos alapelv egy Szentlélekkel teljes életben az az, hogy szükséges hitlépéseket tennünk. És a hitlépéseket tenni, az nem azt jelenti, hogy vakszerencsét próbálunk, hogy gondolunk egyet, és azt mondjuk, hogy most lépünk egy nagyot hitbe, és nem tudjuk, hogy merre megyünk, hanem a hitlépést, mert látjuk azt, hogy az azt jelenti, hogy Isten szava szerint lépni, megtenni azt, amire Isten hív bennünket, akkor is, hogyha azt nem látjuk jónak, vagy nem úgy látjuk helyesnek, vagy, vagy logikusnak. És Isten azt mondja, hogy merjünk bízni a szavai szerint, és merjünk hitlépéseket tenni. És itt a 3. fejezet 7-es versében, a 3. fejezetben látjuk, hogy Józsuét igen nagy hitlépésre hívja Isten, hogy átkeljenek a, a tavaszi áradástól zuborgó Jordán folyón, esése volt rá emberileg, nagy hitlépés volt, de Józsué megteszi azt, amit Isten mond, amire hívja, és itt látjuk, hogy a hetes versben az Úr pedig mondja Józsuénak, E napon kezdelek téged felmagasztalni az egész Izrael szemei előtt, hogy megtudják, hogy miképpen vele voltam Mózessel, te veled is veled leszek. Isten ott van és azonnal bátorítja Józsuét, ahogy lép egyet hitben, ahogy meri követni Istennek a szavát, Isten azonnal ott van és bátorítja, hogy csinál tovább. És Isten ugyanígy itt van velünk is, amikor a szava szerint hitben meglépjük azokat a lépéseket, amire hív bennünket Isten. Ő a szent lelke által ott van és bátorít bennünket, hogy megtegyük a következő és az azutáni lépést is. Azt is láttuk ebben a fejezetben, hogy Józsué ezt a duzzadó jordánt nem egy áthághatatlan problémának látta, nem egy lehetetlen akadálynak látta, hanem lehetőségnek látta arra, hogy Isten ereje, meg Isten csodája megnyilvánuljon. És ez egy ismét nagyon fontos része a hitlépéseknek, hogy lássuk így az előttünk lévő dolgokat, nem legyőzhetetlen akadályoknak, a Jordán emberileg teljesen lehetetlenség volt, hanem lássuk úgy ezeket az akadályokat, hogyha Isten hív bennünket arról, hogy átmenjünk rajta, mint lehetőségeket arról, hogy Isten megdicsőül, hogy Isten ereje nyilvánvalóvá válik. És nagyon fontos az, hogy nem szabad hallgatnunk az ellenségnek a hazugságaira, mert nagyon sokszor az ellenség a hazugságain keresztül tart vissza bennünket megpróbál meggyőzni minket arról, hogy ne tegyük azt, amire Isten hív, hiszen az nem logikus, az nem értelmes, az, az emberileg teljesen lehetetlen, és egészen olyan kicsire összenyomorít bennünket a hazugságaival, úgy elkezdünk félni, hogy nem merjük Isten szavát követni. És nagy bátorítás kell, hogy legyen számunkra pál, akitől az egész démoni világ retteget. pedig Pál nagyon gyenge ember volt, sőt azt mondta magáról, hogy, hogy iszonyatosan gyengének érzi magát. És ennek ellenére Pál azt mondta, hogy ő engedelmességben és hitben oda ezt az emberileg gyenge, erőtlen életét Istenhez, és egyszerűen csak bízott benne. Engedelmeskedett neki, és hit benne. És ez egy olyan dolgot hozott a szellemvilágba, hogy a démonok rettegtek Páltól. Emlékeztek arra a démonűzésre, amikor valakik megpróbáltak démonokat űzni, és mondta, mondták a démonok nekik, ugye, hogy Hát Jézust ismerjük, Pát ismerjük, de tikik vagytok. Titeket nem ismerünk. Tőletek nem félünk egyáltalán. De Páltól féltek. És Pál egy nem erős, magát erősnek tartó ember volt, hanem tényleg magát nagyon gyengének tartó ember volt. De mert Istenbe bízni, mert engedelmeskedni Isten szavának, nem engedte azt, hogy az ellenség hazugságai összetöpörítsék, és megakadályozzák attól, hogy Isten szava szerint hitlépéseket tegyem. Ez nagyon fontos, hogy megjegyezzük a hitlépésekkel kapcsolatban, mert nagyon sokat hallgatunk az ellenség hazugságaira, sokkal többet, mint kellene, mert hogy egyáltalán nem kellene hallgatni rá, és ezért nagyon fontos, hogy ezt elrejtjük a szívünkben. Aztán a Józsué én ben az átkelés után látjuk azt, hogy Isten mielőtt azt akarta volna, hogy meghódítsa Izrael az ígéret földjét. Először Izrael szívét akarta meghódítani. És ez a harmadik nagyon fontos alapelv a Szentlélekkel teljes való életben, hogy Isten először meg akarja hódítani a mi szívünket, még mielőtt mi az ő ígéreteit meghódítanánk, vagy azoknak a bőségében járnánk. És ennek az első lépését látjuk a négyes fejezetben, ami nem volt más, mint az emlékezés. Utána pedig az emlékezés után egy szellemi felkészülésen vett részt Izrael, ugyanúgy, ahogy Isten bennünket is a keresztény életünkben felkészít. Először is Izraelt körülmetélték, majd a Páska ünnepét ünnepelték meg. Nyilvánvaló, hogy ez emberileg további lehetős, lehetetlenségekbe taszította Izraelt, de mégis megerősítő volt számukra. A keresztény életünkben, így egy harmadik nagyon fontos alapelv az, hogy engedjük, hogy Isten megnyerje a szívünket. És látjuk azt, hogy az emlékezés, a körülmetélés, meg a páska ünnepi emlékezés, ezek mind-mind az úrvacsorára mutatnak. Nekünk keresztényeként egyszerűen csak az úrasztalához kell jönni, megemlékezni arról, hogy ő meghalt értünk, vagy az ő vére kifolyt értünk. És ebben, ezen a helyen, ebben a cselekedetben, Isten szellemileg nem csak, hogy megtisztít bennünket, hanem felkészít bennünket, és ezzel nyeri meg a szívünket. Ugyanis itt emlékezünk meg arról, hogy nem arról van szó, hogy elsősorban mi szeretjük Istent, hanem arról, hogy ő szeret bennünket, és ezért tudjuk őt viszont szeretni. Hogy az egész keresztény életünket, meg az egész életünket Tudjuk úgy látni, hogy Isten a kereszten már igent mondott nekünk. Ott már azt mondta, hogy igen, szeretlek. És az Úrvacsorában mindig csak újra emlékeztet bennünket, mint feledékeny mennyasszonyokat, hogy igen, én tényleg szeretlek téged, tényleg szeretlek téged. Emlékszel, amikor a kereszten igent mondtam neked? És ez nagyon fontos, hogy így a szívünket megnyerve akar bennünket Isten vinni az ígéreteiben. A Páskönyvnetével kapcsolatosan láttunk az ötös fejezetben egy nagyon fontos rész, nevezetesen a 13-as verset, amikor Józsué találkozik Jézusnak egy képmásával, Istennek egy elővetítésével, megjelenésével. Ugyanis nem máskor találkozik Józsué ezzel az Úr Angyalával, ahogyan nevezi itt az igen mint akkor, amikor megszűnt a manna. Egyik nap megszűnt a manna, és másnap találkozott Istennek a megjelenésével. Ezt nagyon fontos megértenünk, mert ez, ez is egy olyan alkalom volt, amikor Józsué megérte azt a kettes alapelvet, nevezetesen azt, hogy Isten akaratát kereste, és, és fel, meg akarta hajtani a vállát Isten előtt aznap is, hogy az ő akaratát tudja tenni az ő terve szerint. És itt is azt látjuk, hogy Isten akaratát keresi. Hogyha emlékeztek, beszéltünk arról, hogy Jézus, amikor az ötezret megvendégelte, az pontosan Páska ünnepe előtt volt, az ötezret megvendégelte, és utána pedig tanított arról, hogy ő az élő kenyér, ő az igazi mennyei kenyér, nem a manna, amit a az Ószövetségben a, az izraeliták ettek. És nagyon fontos látnunk azt, hogy Józsué ezt megélte továbbra is. És ebben a találkozásban fontos meglátnunk azt is, hogy nem arról van szó, hogy most Isten a te oldaladon áll -e vagy sem, hogy neked van-e igazad-e vagy sem, hanem az a legfontosabb, hogy te Isten oldalán állsz -e. És ez volt a kérdése az angyalnak és Józsuéhoz, hogy hogy, hogy te kinek az oldalán állsz. Nem arról van szó, hogy most ellened vagyok-e, vagy melletted. Én vagyok a, a, az úr seregének a fejedelme. Te hol állsz, melyik oldalon. Nem az a lényeg, hogy én hol állok, hanem az, hogy te. Aztán látjuk itt a hatos fejezetben, hogy beveszik Jerikót Józsué vezetésével. És ez is a kettes egy része, hogy hitáltal vette be Józsué. Jerikót hitlépéseket tett. Nem csak ő, hanem a nép is, ahogyan követték Józsóé nak a, a vezetését. Azt, hogy hitáltal által vette be Jerikót, ezt megtudhatjuk ugye, az új szövetségből, a zsidókhoz írt levélből, és látjuk, láttuk azt is, hogy milyen nagy hitlépésekre volt itt szükség Józsué és a nép részéről is. Ugyanis... Uh, az a haditerv, amit Isten megjelenített Józsuénak, az mindenben ellentmondott mondott egy zsidó gondolkodású embernek. És ennek ellenére Józsuénak a hite nem a haditervben volt, hanem Istenben, aki megjelenítette ezt a haditervet, és merték azt követni emlékeztettek arra, hogy a sófárokat kellett megfújni, amit harcba menetelkor nem nagyon fújtak. Papoknak kellett harcba menni, amikor a papoknak sose kellett a harcba menni, a ládát kellett vinni, ami sosem volt ö, egy szokás, sőt, a ládának mindig hátul kellett maradnia. Aztán szombaton is kellett menetelni, ők csatát vívniunk. ezek mind-mind olyan dolgok voltak, ami egy zsidó gondolkodású ember számára érthetetlen, sőt, megbotránkoztatónak tűnhettek, de mégis Isten szava szerint cselekedtek, mertek benne bízni. A hatos fejezet, illetve a hetes fejezetből láthatjuk azt, hogy Istenből mindenből az Istent megilleti mindenből a legelső. És ez a negyedik nagyon fontos alapelve egy Szentlélekkel teljes életben, hogy mindenből az első, az urat illeti meg. Legyen ez az időd, legyen ez a pénzed, legyen ez az erőd, a figyelmed, a gondolataid, mindenből a legelső, az urat illeti meg. És Isten tudja ezt nagyon jól, a példabeszédek 23.7-ben is mondja, hogy ki mind számít, úgy van ő. Ki mind gondolkozik magában, ki, mind, ki hova szánja a szívét, olyan lesz az az ember. És Isten tudja azt, hogyha az időnkből a legelső részt minden nap saját magunkra szánjuk, akkor saját magunknak a, a uralma alatt leszünk, nem Istennek az uralma alatt. Hogyha a pénzünknek az első részét a tőzsdei befektetésre szánjuk, akkor a tőzsde fog bennünket uralni, nem pedig Isten fog bennünket vezetni. Isten tudja, hogy ahova az első részt tesszük mindenünkből, az ural bennünket. Így egy nagyon fontos dolog, hogy Istennek adjunk mindenből az elsőt. Itt konkrét példának Józsué Józsu könyvében Jerikót láttuk, hogy Jerikó, mint a legelső város, és annak mindene Istent illette. Ő csak ezt az egyet kérte, az összes többit a népnek adta. Azt mondta, hogy olyan házakba fogtok lakni, amit nem ti építettek. Olyan ételt fogtok enni, amit nem ti fogtok megtermelni. Mindent nekik adott gazdagomzsákmányú, csak a legelső volt az övé. De aztán látjuk az ötös alapelvként azt, hogy sajnos a keresztény életünkben, a Szentlélekkel teljes életünkben is képesek vagyunk megszomorítani Isten szent lelkét, és képesek vagyunk megoldani Istennek szent lelkét. És ezt láttuk Ákánnak az esetében, és ott teljesen világossá vált az, hogy ha bűn az engedetlenség az nem magánügy, hanem az kihat az egész testre. És talán emlékeztek arra a példára, amit mondtam, hogy ha jobb kezemmel lelövök valakit, akkor nem csak a jobb kezem egy börtönbe, hanem az egész testem. A bűn az kihat mindenkire, nem csak egy, egyetlen egy részre, ez az, az egyszerűen nem magánügy, mert olyan következményei vannak, ami az egész testet megterhelik. Itt a, ebben a történetben láttuk azt, hogy Izraelnek a sikere attól függött, hogy Isten mennyire uralta a szívüket. Emlékeztek, ez volt a harmadik legfontosabb alapelv, hogy Isten először a szívünket akarja uralni, mielőtt az ígéretek bevinne. És itt látjuk azt, hogy Izraelnek a sikere mindig attól függött, hogy Isten mennyire uralta a szívüket. Hogyha a szívük istené volt, hogyha a Szentlélekkel közvetlen kapcsolatban jártak, Isten szemével közvetlen kapcsolatban jártak, akkor siker, sikeresek voltak, győzedelemre vitte őket. De amikor eltávolodtak és engedtek valamit Isten és közéjük férkőzni, biztos bukás volt az eredményen. Itt most az ai veszteség, az ai küzdelemben a vereség nem azért volt, mert csak 3000 izraelita ment. Mehetett volna két millió izraelita, akkor is veszítettek volna, mert nem volt velük Isten, mert Isten nem segítette őket. És ez nagyon fontos, megem, nagyon fontos elrejteni a szívünkbe, hogy nem Isten volt az, aki hűtlen volt Izraelhez, hanem Izrael vétkezett, Izrael volt hűtlen Istenhez. És ez egy nagy biztatás volt nekünk a keresztény életünkben is, hogy a probléma ilyenkor általában nem Istennel van, sőt, sohasem Istennel van, hanem valószínűleg valahol velünk van a probléma. Ez azért megnyugtató, hogy nekünk egy tökéletes Istenünk van, aki hűséges és teljesen szerető. Ugyanakkor figyelmeztetés, hogy magunkba keressük azt, hogyha valami vereség vagy úgy érezségben vagy vagyunk, hogy vagy úgy érezzük, hogy Isten nem segített, hogy vajon belünk mi a probléma. Az biztos, hogy az Isten előtt, való, uh, á, Isten előtt való helyzetünk az teljesen biztos. Jézus Krisztus vérében teljesen megbocsájtottnak, teljesen igaznak lát bennünket Isten. De ahhoz, hogy Isten erejével, meg jelenlétével tudjunk harcolni. Ahhoz szükség van arra, hogy Isten szent lelkével egy folyamatos, szoros közösségben éljünk. És ez nagyon fontos megértenünk, mert két külön dologról van szó. Isten mindig ugyanúgy szeret bennünket. Szeret bennünket akkor is, ha védkezünk, meg, akkor is, hogyha engedelmességben élünk. Isten szeretete feltétel nélküli, mert a kereszten minden bűnünkért meghalt az ő vére miatt, bennünket szeret, akkor szeretett bennünket, amikor még ellenségei voltunk, amikor egyáltalán nem engedelmeskedtünk neki. Úgyhogy a szeretete ilyen módon feltétel nélküli. De a bűn és az engedetlenség megzavarhatja a köztünk és Isten szent lelke között való kapcsolatot. És hogyha egy bűn közékelődik, az én szívem és Isten szent lelke közé, akkor nem tudok Isten jelenlétében, és nem tudok Isten szent lelkének erejében megharcolni olyan harcokat, amik előttem állnak. Mert ahhoz, hogy ezt meg tudjam tenni, ahhoz, hogy bőbölködően tudjak a küzdelmekben, meg az előttem lévő dolgokban élni, az szükséges, hogy a szívem teljesen osztatlan és töretlen kapcsolatban legyen Isten szent lelkével. Ezt nagyon fontos elrejtenünk a szívünkben. És az az igazság, hogy Isten irgalma, és kegyelme az, hogy engedi, hogy vereségeken menjünk keresztül. Mert amikor megtapasztalunk egy vereséget, amikor megtapasztaljuk azt, hogy Isten nincs velünk, akkor elkezdünk gondolkodni, hogy minden rendben van-e velem és Isten között. És lassan kiderül, hogy nincs minden rendben. Isten kegyelme az, hogy engedi, hogy meglássuk, hogy ha van valami probléma köztünk és Isten között, és ez azért írtalom meg kegyelem, mert ha észreveszünk, akkor jövünk Istenhez, és, és megvalljuk a bűnünket, és ő újjáépíti a kapcsolatot, és visszafogad bennünket, és újra közelségben leszünk, újra töretlen lesz a kapcsolatunk Isten szent lelkével. És negyedik dologként nagyon fontos ebben az alapelvben megértenünk, hogy Isten szent lelke nem úgy szomorodik meg, hogy haragos lesz ránk, hogy megutál bennünket, hanem Isten szent lelkének a megszomorodása azt jelenti, hogy megszomorodik felettünk, hogy nagyon, nagyon szomorú lesz a fölött, hogy velünk mi fog történni. Természetesen nem esik jól neki az, amikor engedetlenségben és lázadásban ellene fordulunk, de amiért igazán szomorú, az az, hogy látja, hogy mi lesz velünk. Ezt a 7 fejezet 19-es versébe látjuk ezt az atyai szívet, amikor Józsué ezt mondja a Ákárnak, 7 fejezet 19-es verse, Fiam, adj dicsőséget, kérlek az Úrnak, Izraelistenének, és tégy neki vallást. Nem azt mondja, hogy te megátalkodott bűnöző, te vagy az, aki tönkretetted Izrael, te miattad haltak meg 36-an, te miattad vesztettük el a csatát. Azt mondja, hogy fiam, fiamnak szólítja, Tudod, hogy mit csinálsz? Tudod, hogy mit tettél? Add dicsőséget az Úrnak, hogy ez kiderült, és, és, és valld meg, mondd el őszintén, hogy mi történt. Nem kell hánytorgatni a dolgokat. És Istennek a, a, a szent lelkeit látjuk, hogy hogyan szomorkodik egyik fia felett. Egy másik dolog, amit még meg, megismerhetünk ebből a. A részből az az, hogy, hogy a bűnben nem csak úgy belesétálunk. Itt, itt nagyon is uh, valós az a uh, bizonyságtétel, amit Ákám mond, hogy hogyan esed bűnbe. Bűnbe nem esik senki csak úgy, hanem a bűnbe belesétálunk tudatosan, belemenetelünk. És látjuk azt, hogy az első dolog az az volt, hogy Ákám félreértette azt, hogy azt az alapelvet, hogy mindenből az első istené. Ezt félreértette. És még itt is, a hetes fejezetben is, amikor már kiderült a bűne, úgy utala aranyveszőre, meg a jó babilóniai köntösre, mintha a zsákmány lenne. Ez nem volt zsákmány, ez az úré volt. Az első város, és minden tartozéka az úré volt, nem volt zsákmány. Itt látjuk, hogy eleve eltért már rákának a szíve, nem adta az elsőt Istennek. És aztán őszinte vallomással a következő, megláttam, megkívántam, elvettem, elrejtettem, szépen lassan így sétált bele a bűnbe egy mélyebben. Az utolsó dolog, amit láthatunk ebben a, ebben a történetben, hogy Isten lelkét hogyan szomorították meg, az az, hogy a bűnöknek következménye van még akkor is, hogyha az Istennel való kapcsolatunk áll. Itt Ákán dicsőséget adott és megvallotta a bűnét, Isten pedig megbocsájtó Isten. Ennek ellenére el kell rejtenünk a szívünkbe azt, hogy keresztényekként, amikor Istennel együtt járunk, és megszomorítjuk az ő szent lelkét azzal, hogy engedetlenek leszünk Istennek, vagy bűnt engedünk az életünkbe akkor ő kész megbocsájtani. Engedi, hogy megtapasztaljuk a vereséget. pont azért, hogy elgondolkozunk, hogy minden rendben van-e velünk. Hogyha kiderül, hogy valamit Isten és közénk engedtünk, akkor azt, ha Istenhez hozzuk, őszintén dicsőséget adva neki, akkor ő hülyés, igaz, és megbocsájt, ezt mondja az ige. De a bűnnek a következményei ott maradnak. És ezért van az, hogy Isten úgy megszomorodik akkor, amikor vétkezünk, amikor bűnt követünk el, mert ő látja ezeket a következményeket. És látjuk itt, hogy Ákán nál hiába derült ki ez a bűn, hiába vallotta meg. Ezen nem vált, azon a tényen már nem változtatott, hogy 36-an meghaltak a csatába. Azon a tényen már nem változtatott, hogy a csatát elveszítették. Azon a tényen se, hogy a következmény az lett, hogy Ákán és családja meghalt. És azon a tényen se, hogy egész Izrael megkérdőjelezte Istennek a hűségét ebben az egész történetben. És ez mind-mind arra indít bennünket, hogy a keresztény életünkben ne akarjuk megmagyarázni a bűnöket. Ne gondolkodjunk soha egyetlen egy bűnről se, hogy ó, ez túl kicsi, ez nem egy olyan nagy bűn, ennek nem lesznek olyan nagy következményei. Mert a legkisebb, legártatlanabbnak tűnő bűnnek is nagyon súlyos és radikális következményei lehetnek. Teljesen katasztrófákat tudnak okozni. Ákán, amikor elvette azt a jó babilóniai köntöst, hát azt mondta, hogy hát van itt annyi, hát egyet csak elhozhatok belőle, van itt annyi aranyvesző, egyet csak elhozhatok. Nem fogja látni senki, csak elrejtem a sátramba, ez egy kicsi bűn. Nem is álmodta meg azt, hogy egész Izrael emiatt vereséget szenvedhetett volna, szenvedett. És nagyon fontos ezt látnunk, hogy nincs kicsi bűn, és nem szabad így az ellenséggel kiegyezni, hogy hogy ki, akár olyan úgynevezett kis bűnökkel is megszomorítsuk Isten szent mert ő látja, és ez, ez fáj neki, fáj az, hogy látja, hogy mi besétálunk bele. A nyolcas fejezetben látjuk a hatodik nagyon fontos alapelvet keresztény életben, az az, hogy hogyan menjünk tovább a verességekből. Láttuk azt, hogy megszomoríthatjuk Isten lelkét, megoldhatjuk Isten lelkét, de Isten kegyelme az, hogy ő azt szeretné, hogy a vereségekből felálljunk és tovább menjünk. Istennek nem az a célja, hogy vesztesként leüljünk a földre és ott maradjunk, hanem azt akarja, hogy felálljunk és tovább menjünk. És ez Isten kegyelmének egy nagyon, nagyon csodálatos képe itt, amit olvashatunk. Az egyik dolog, amit megtanultunk ezzel kapcsolatban, azt a Filippi levéből olvastuk, a Filippi levél 3-as fejezet 14-es versében. Pál olyan szépen összefoglalja ezt az alapelvet, amit ez az egész 8-as fejezet tanít nekünk. Itt a Filippi 3.14-ben ezt olvassuk. 13-astól olvasom. Atyám fiai, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. Azokat, amelyek hátam mögött vannak elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nekidőlve, célegyenest igyekszem az Istennek, a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Ez így. Egy kicsit károlyul, meg így bonyolultan hangzik, lehet, de megnéztük azt is, hogy mit is jelent ez pontosan. És talán egy érthető fordítás az lenne, hogy nem gondolom azt, hogy tökéletes lennék, vagy hogy teljesen elértem volna, kivéve azt az egyet, kivéve azt az egyet, hogy egyfelől mögöttem lévőket elfelejtettem, másfelől az előttem lévő dolgok felé törekszem. A célnak megfelelően követtem a jutalmat, amelyre Isten Jézus Krisztusban hív. Azt mondja itt Pál, hogy nem mondja azt, hogy megtanult volna sok minden, de itt az élete vége fele, amikor a filippiekhez ért levelet írja, azt mondja, hogy egy dolgot azonban biztos, hogy megtanult. Azt, hogy egyfelől elfelejti a háta mögött lévő dolgokat, másfelől pedig törekszik arra, ami előtte van, amire Isten Jézus Krisztusban hívja és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt meg tudjuk tenni, mert ha ezt nem tudjuk megtenni, nem tudunk tovább menni a vereségekből. Úgyhogy ez a hatodik alapelv a kereszténységben létfontosságú, hogy a vereségekből fel tudjunk állni, és tovább tudjunk menni. Na most itt a nyolcas fejezet olyan szépen e, mutatja nekünk a 30-as verstől kezdődően, hogy ez a Felejtés, a mögöttünk lévő dolgok elfelejtése nem egyszerűen azt jelenti, hogy szemet hunyunk a dolgok felől, felett és úgy teszünk, mintha nem lettek volna. Azt mondja, hogy a felejtés csak egyetlen egyféle módon lehetséges, nevezetesen az, hogyha látjuk, hogy mi az ára a felejtésünknek. És itt látjuk, láttuk ezekben a versekben, hogy felolvasták az átkokat és az áldásokat, és visszatekintve a törvénybe, hogy emlékeztek egyszer, megszámoltuk, hogy 110 darab átkot sorol fölött az ige, és 26 darab áldást. Ez így, ha egy kis gyors matematikát csinálunk, akkor több mint négyszer annyi átok van sorolva, mint amennyi áldást de érdekes, mert az átok között az egyik átok az az, hogy és minden más itt fel nem sorolt átok üljön rajtatok, úgyhogy ez ilyen végtelen számú átok, és 26 darab áldás. És mindez azért szerepel itt a nyolcas fejezetben, mert ahhoz, hogy el tudjuk felejteni, és jogosan el tudjuk felejteni a mögöttünk álló dolgokat, ahhoz az szükséges, hogy lássuk, hogy Krisztus minden átkot magára vett, ami bennünket illetne. És ez nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ez nem csak egy egyszerű szemhonyás, hanem arról szól, hogy lássuk, hogy Krisztus átokká lett értünk. Ő, aki bűnt nem ismert, bűnné lettértünk, és testben kárhoztatta, elítélte mindazt az dolgot, ami, ami bennünket kellett volna, hogy elítéljen és kárhoztasson. És így Krisztus áldozatára tekintve, arra tekintve, hogy ő tényleg Átokállt és felvette a mi bűneinknek minden, minden terhét, így el tudom felejteni a vereségeimet. Hogyha odahozom a kereszthez és Istentől a megbocsátást, kérem, Krisztus vérében tovább lehet menni. És ugyanakkor itt a 30-tól 35-ös versekig a Józsói 8-ban azt is látjuk, hogy nem csak bűnáldozatról volt szó, hanem egészen égő áldozatról is, ami arra mutat, hogy Uram, látva azt, hogy Te meghaltál, értem, hogy átokká lettél, értem, én teljesen Te értet szeretnék égni. Szeretném, ha az egész életem neked kedves illatáldozat lenne. Erről szól a teljesen égő áldozat, ahogyan a Három Mózesben olvashatunk rólam. Ez, ez tehát a harmadik fontos gondolat azzal kapcsolatosan, hogy hogyan menjünk tovább a vereségekből. Hetedik alapelvként a keresztény életben a 9-es fejezetben azt láthattuk, hogy fontos felismernünk az ellenségnek a hazugságait és megtévesztéseit. Nevezetesen akkor tudunk jó, sikeres keresztény életet, szentlélekkel teljes életet élni, hogyha ismerjük az ördög ravasságait. Az Efézus 6-ban szerepel ez a ravasz szó, ami itt ugyanebben a 9 fejezetben szerepel, amikor a gibeoniak ravasságáról beszél az igen. A ravasság az nem más, mint a módszer, mint a, mint a metódus. Ez az, ami amit kiagyal az ellenség, amit pontosan kitervez mindannyiunk életébe, hogy hogyan tudna bennünket lehúzni, elpusztítani, tönkretenni. És az keresztény életben nagyon fontos, hogy ismerjük fel az ellenségnek ezeket a módszereit, ezeket a ravasságait. És egyik nagyon könnyű megítélési módja az az, hogy megkérdezzük bármit, bármire alkalmazható ez a próba, megkérdezem azt, hogy ez a dolog most Istenhez közelebb visz engem, vagy pedig Istentől elfele távolít. Hogyha Istentől elfele távolít, akkor ez biztos, hogy nem Istennek a szent lelke, hanem akkor az az ellenségnek az egyik ravassága, módszere arra, hogy tönkre tegyen és elásson. Hogyha pedig akármilyen nehéz is az, amin keresztül mész, de mégis Istenhez közelebb visz, az Istennek a szent lelke. Akkor az Isten szent lelke munkálkodik azért, hogy őt jobban megismerd, és közelebbről lásd. És itt láttuk azt, hogy a Gibeóniak hogyan próbálták átvenni, átverni Izrael. És elsőként azt láttuk, hogy Izrael ott tévedett nagyot, amikor az érzékeikre hallgattak. Nagyon gyanús volt nekik az a penészes kenyér, meg nagyon gyanús volt nekik azok az elszakadt tömlők, meg a ruhák, a poros ruhák, de csak az érzékeikre hallgattak. Ez egy nagyon fontos dolog, amit megint tudnunk kell a keresztény életben, hogy az ellenségnek a hazugságai valóságosak. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy az ellenség hazugságai hamis, nem létező dolgok. Nagyon sokszor az ellenség hazugságai igenis valóságosak, a penészes kenyeret meg lehetett fogni, a kijukat tömlőbe bele lehetett dugni az ujját, az embernek tényleg ki volt lyukadva, a ruhájuk tényleg poros volt, a sarujuk tényleg le volt kopva. Az ellenség hazugságai is nagyon gyakran ilyenek, hogy valóságosak. Annak ellenére, hogy valóságosak, mégsem arra hívott bennünket Isten, hogy azoknak higgyünk, hanem arra hívott Isten bennünket, hogy hitben járjunk, és ne pedig látás szerint. Látjuk, hogy az ellenség hazugságai valóságosak, de nem látás szerint kell járnunk, hanem Istenben bíz van, Isten szavai szerint. És az igazi problémát itt az izraeliek akkor követték el, amikor Isten tanácsát nem keresték. Ezt olvasjuk a 14-es versben, hogy és vettek az férfiak eledeléből, az úr tanácsát pedig nem kérték ki. Ez volt a nagy probléma. Bizonytalanok voltak, de ahelyett, hogy Isten tanácsát kérték volna ki, ahelyett, hogy Isten szavához fordultak volna, elfordultak attól. Nem érdekelte őket, mert meggyőzte őket az ellenség hazugságainak a valósága. És én olyan szomorúan látom azt az életünkben, a kereszténys kereszténységben általában, hogy olyan sokan hallgatunk, az ellenségnek a hazugságaira. Nem lenne szabad, mert ezeken keresztül teljesen tönkre bennünket, teljesen szétszedhet bennünket. Mindig visszacseng a fejemben Arisztel crowley az a mondata, aki a New Age mozgalmat megalapította, hogy az elsődleges számú közellenség a család. Hány keresztény családot tett tönkre már az ellenség mindenféle hazugságokkal, mindenféle fondorkodással, meg ravassággal. És nem csak családokat tesz tönkre az ellenség, hanem képes közösségeket, gyülekezeteket szétszedni darabokra, sőt, képes embereket teljesen elizolálni Istennek a, a testétől, Isten menyasszonyától És ez nagyon, nagyon oda kell figyelnünk, hogy, hogy tudjuk észrevenni az ellenségnek a ravasságát és az ő hazugságait, hogy azok által hogy tönkre tegyen bennünket. És leginkább úgy tudjuk megóvni magunkat, ahogyan Izrael nem óvta meg magát, úgyhogy megkérdezzük Isten tanácsát. Isten szavához, Isten tanácsához jövünk, és keressük az ő akaratát. És Isten kegyelméből megtart bennünket mindenkor. A tízes fejezetben látjuk a nyolcadik nagyon fontos alapelvet, nevezetesen azt, hogy ne legyünk túl büszkék. Nagyon sokszor sokan buktak már ele miatt, mert túl büszkék voltak. És az egyik angol prédikátor mondta azt a múlt században, hogy rengetegen fognak a pokolra kerülni, amiatt mert túl büszkék voltak ahhoz, hogy elfogadják Istennek a kegyelmét. Itt látjuk, hogy a Gibeuniak -gibe ravassággal ugyan, de békét kötnek izrael -el. És... Amikor bajba kerül Gibeón, akkor nem büszke ahhoz, hogy segítséget kérjen, hanem segítségért kiállt, és Józsué meg is adja ezt a segítséget. És látjuk azt, hogy milyen gyönyörű előképe Krisztusnak, hogy minden nehézségen és hatalmas áldozatokat hozva is jön és segít. Láttuk azt, hogy Józsué és a csapata nagyon messze táboroztak, és hét nappal látéven meneteltek, és akkor is megvívtak a Gibeóniak mellett. Csak azért, mert békét kötöttek korábban velük. Itt látjuk azt is, hogy a, ugye ez a tízes fejezet már a déli hadjáratról is szól, hogy az Adonizédek feltűnik a színen, itt a tízes fejezet egyes versébe. Lett pedig, hogy mikor meghallotta Adonizédek, Jeruzsálemnek királya, hogy bevette ait. És elpusztította azt, és amint cselekedett Jerikóval és annak királyával, úgy cselekedett Taival és annak királyával, és hogy békességre léptek Gibeon lakói izrael és közöttük vannak, igen megijedt, mivel hogy nagyváros volt Gibeon. És Hármas vers küldött azért Adonizédek, Zs Jeruzsálemnek királya, Hohámhoz, Hebronnak királyához, Pireámhoz, Jármutnak királyához, Jafiához, Lákisnak királyához, Debirhez, Eglonnak királyához, és mondta, hogy jöjjetek fel hozzám, és segítsetek nekem, s verjük meg Gibeont, mert békességre lépett Józsuéval és Izrael fiaival. Adoni zédeket halára idegesítette az, hogy a Gibeónia kibékültek és békességet kötöttek olyan olyannyira, hogy gyorsan déli szövetséget szervezett, és látjátok, nem is Izrael ellen szervezi a szövetséget, hanem Gibeón ellen. Egyébként itt lehet egy olyan gondolatot elrejteni a szívünkbe, hogy aki békességre lép Istennel, azt üldözni fogják, és az ellenséget nagyon fogja idegesíteni. És itt azt látjuk, hogy Adoni hogyan képviseli a képmutató gonoszt? Adoni azt jelenti, hogy az igazság ura, és ugye Jeruzsálemből uralkodik, a békesség városából. Itt van ez a pogány király, akinek az a neve, hogy az igazság ura, és a békesség városából uralkodik, és mit csinál? Tönkre akarja tenni azt, aki békességre lépett Istenben, illetve az ő népével. És az ellenségnek ez egy nagyon nagy módszere az életünkben is, hogy Hamis ö, külsővel ö, alá bennünket, és teljesen tönkre tenni. A déli hadjárat maga egyébként, amit itt a tízes es fejezetben olvashatunk, arra tanít bennünket, hogy a győzelem az fokozatos győzelem, és nem minden egyszerre megy. Itt öt királyból álló konfederációról van szó, és ö, szövetségről van szó, de a győzelem az nem egy nap, egy pillanatban történt, hanem szép fokozatosan. És ezt is fontos elrejtenünk a szívünkbe, mert, és ennek is nagy köze van a büszkeséghez. Nevezetesen sokszor azt gondoljuk keresztényként, hogy na most végre megint odaszántam magam az Úrnak, nem tudom én hanyaggyára, de most aztán azért tényleg odaszántam magam, és a Szentlélek erejében én most olyan győztes leszek, hogy csak na... És ez mind jó dolog, fontos oda magunkat, és, és kell Isten szent lelkéhez ragaszkodnunk. De nem szabad azt hinnünk, hogy így hiphop egyik pillanatra a másikra mindent az ég, égvilágon legyőzünk. Itt a győzelem az fokozatos volt, és nagyon sokszor az ellenség ezt a hazugságát arra használja, hogy elbátortalanítson bennünket, hogy csalódottak legyünk. És nem egy ember volt már, aki emiatt ment el Istentől, mert nem tapasztalta meg ezt a pillanatnyi győzelmet, amire számított. De nagyon sokszor, amikor csalódunk, akkor azért csalódunk, mert magunkba bíztunk, és nem Istenben. És ez is egy nagyon fontos dolog, amit így fontos elrejtenünk a keresztény életünkbe, hogyha csalódunk, akkor nem Istenben csalódunk, hanem saját magunkba. És ez azt jelenti, hogy akkor a bizalmunkat saját magunkba vetettük, és nem pedig Istenben. A 11-es fejezet az északi hadjáratról szól, és itt találjuk a 9-es alapelvet. Az keresztény életünkben, a Szentlélekkel teljes életben. Nevezetesen azt, hogyha győzedelembe járunk, ha Szentlélekben járunk, akkor az ellenségnek még nagyobb célpontjává válunk. Itt látjuk, hogy az egész északi királyság, minden királya szövetkezett Izrael ellen, hogy egy összesített erővel mérjen támadást Izraelre. Itt a hatos versben egy nagyon csodálatos bátorítást olvasunk Istentől Józsué számára, és így a mi számunkra is, azt mondja a 11 fejezet hatos verse. Ekkor mondta az Úr Józsuénak, ne félj tőlük, mert holnap ilyenkorra minnyájukat átdöfötten vetem az Izrael elé. Lovaikat bénis, meg, szekereiket pedig éges meg tűzzel. Látjuk azt, hogy minél nagyobb a támadás, minél összesített erővel jön az ellenség, Isten annál inkább ott van mellettünk, és annál inkább bátorít bennünket, hogy ne félj, ne félj, ne félj. És Józsuének ezt a bátorítást olyan sokszor mondta Isten, és itt már az északi hadjárat közepén, illetve elején is azt mondja neki, hogy ne félj, a kezedbe adtam őket, menj. És megint ott látjuk azt, hogy Isten milyen hűségesen ott van, és a hitlépéseinkkor mindig mindig áll mellénk, ha az ő szava szerint, Cselekszünk és lépünk, akkor odaáll mellénk, és bátorít bennünket, hogy tudjunk és merjünk tovább menni. A hitünket, a bizalmunkat iránta megerősíti. És azt látjuk, hogy ugyanebben a versben láttuk azt, hogy az ellenségnek az eszközeit nem volt szabad megtartani, és nem volt szabad használni keresztényekként megint fontos azt elrejteni a szívünkbe, hogy az ellenségnek a módszereiből nem kell megtartani semmit. Nem kell azt mondani, hogy jó lesz ez majd később, valamire csak tudjuk majd használni, mert Isten pont azt mondta itt, hogy, hogy, hogy bénítsátok le a lovaikat, vágjátok át a zinaikat. Pedig Izrael mondhatta volna, hogy tehát hát lehet egy csomó lovunk, végre tudunk lovon közlekedni, nem kell itt hurcolni a cuccokat, majd húzzák a lovak. Mondhatták volna azt, hogy a szekereket. Hát nekünk nincs szekerünk. Jó lenne, hogyha azokkal tudnánk harcolni, védekezni. Isten nem akarta. A lovakat a pogány isteni mádatoknál használták, a szekereket pedig azért nem akarta, mert akkor Izrael elbízta volna magát. Lovakban és szekerekben bízott volna, és nem az élő Istenben. És azt akarta Isten, 20. zsoltár 8. versébe olvassuk, hogy, hogy mi ne szekerekbe, meg lovakba bízunk, hanem Istennek, a mi Istenünknek a nevéről emlékezzünk meg, hogy ő milyen hatalmas és milyen nagy. És ezért nem akarta Isten, hogy az ellenség bármilyen eszközét is megtartsák, és így nem akarja, hogy mi is bármi másba bízunk, bármi másba vessük a hitünket. Azt akarja, hogy az ő nevéről, az ő hatalmas, nagy és szabadító nevéről emlékezzünk meg mindig. Aztán 21-22... Kettes versben látjuk a, tize, a tizedik nagyon fontos alapelvet a Szentlélekkel teljes életben. Már nincsen sok hátra, hogyha emlékeztek, 13-at mondtam, ez most már a tizedik. A nevezetesen az, hogy Isten felkészít bennünket a nehézségekre, és csak úgy vezet bennünket a legnehezebb helyzetekben. Itt a 21-22 versekben arról olvashatunk, hogy Józsué, az anákokat írtotta ki utoljára. Az anákok voltak azok az óriások, akiktől ugye megrettentek a kémek, a tizenkét kém, akik legelőször átmentek több mint 40 évvel ezelőtt, hogy megnézzék a földet. Attól rettektek a legjobban. Azt mondták, hogy az anákok olyan nagyok, hát óriások, semmi esélyünk nincsen előttük, és Sokan izraeliták azt gondolták, hogy na, akkor azonnal velük kell megvívni. És itt látjuk Istennek a kegyelmét, hogy nem a legne, legnehezebb, legnagyobb próbálé állította Izraelt, amikor átvitte őket az ígéret földjére, hanem fokozatosan felkészítette őket. És most itt a szent lelke ereje által képessé tette őket arra, hogy a, a leginkább uh, rettegett ellenségüket is legyőzzék, és utolsóként le is győzték azokat, ugyanígy a keresztény életünkben is Isten folyamatosan készít bennünket, és a lelkének ereje által azokat a dolgokat is le tudjuk győzni, tesz bennünket, amiktől a leginkább rettegünk, az ő időzítése szerint, az ő idejében. Itt a 11-es fejezet, 11 fejezet végén, 12-es fejezetben látjuk azt, hogy a királyok hatalmát teljesen megtörték, és itt látjuk azt a keresztény alapelvet 11 hogy Jézus Krisztus minden hatalmat ö, legyőzött ott a keresztfán, teljesen uralmat vett az ellenség minden ereje, minden hatalma felett, teljes győzelmet aratott ott. De a teljes uralmat az ígéretek felett, illetve itt Izrael esetében az, a föld felett mindenkinek külön-külön kellett megszereznie egy személyes felelősséget bízott Isten Izrael népére, hogy ugyan a királyok hatalma meg volt törve, de a területeket nekik kellett elfoglalni, neki kellett a kisebb városokból kiűzni a maradék ellenállást, és nekik kellett azt a győzelmet, amit már jogosan az Izraeli volt ekkorára, alkalmazni a mindennapi életükben és uh, utána látjuk azt, hogy a 13-as fejezettől egészen a 22-es fejezetig a föld felosztásáról beszél Isten, és pontosan erről a személyes felelősségről uh, beszél. Sajnálatos módon, ahogy olvastuk a határokat, meg a felosztásokat, azt láttuk meg, hogy az izraeliek nem fogadták meg ezt az alapelvet. A 17-es fejezetben olvassuk, a 12 13-as versben, 17-es fejezet 12-es versében, hogy nem bírták elfoglalni manassék fiai ezeket a városokat, és sikerült a kananeusoknak ott maradni. De mihelyt megerősödtek Izrael fiai, robot alá a kananeus, de teljességgel nem üzték ki őket. És ez nem csak manasséra igaz, hanem minden egyes törzsnél sajnálatos módon ezt olvassuk, hogy de mégsem ö, üszték ki a kananeusokat, hanem inkább robot alá vetették őket, úgy gondolták, hogy ha már itt vannak, legyen egy kényelmesebb életünk, fizetnek adót, ők dolgoznak, mi megélünk. De Isten, később olvasjuk a 23-as fejezet 13-as versében, megígéri, hogy mivel nem üszték ki a kananeusokat, ezért a kananeusok tövisek lesznek és, és kardok lesznek a, az életükben ostorrá lesznek, hurokká lesznek, törré lesznek az életükben. És ez figyelmeztetés nekünk is, hogyha mi nem űzzük ki az ellenségnek az uralmát az életünkből, hogyha azt a Krisztus által megszerzett hatalmat nem alkalmazzuk a mindennapjainkra, akkor amit meghagyunk az életünkben és megtűrünk, az tüske lesz, ostor lesz, hurok lesz és tör. Ezek a fejezetek egyébként... Arról beszélnek, ugye, hogy melyik törzsnek mi a pontos határa, pontos tulajdonlapi leírást adnak, és ez nagyon fontos, ugye, mert a tulajdonlap mondja meg, hogy a illető terület kihez tartozik. És ebből pedig nagyon fontos volt megtanulnunk a keresztény életnek a 12. alapelvét, ami nagyon fontos, Szentlélekben való járásban, hogy ismernünk kell pontosan a határainkat, tudnunk kell azt, hogy Isten mit ad nekünk, mi az, amit ránk bíz, hogy meddig ér a takarónk, hogyha ilyen közmondással akarunk élni. Tudnunk kell azt, hogy Isten hova helyezett bennünket, hogy mi az, ami ránk, mi az amit ránk bízott, és ezekben a fejezetekben olvashatunk a menedékvárosokról, amiből ugye 6 volt összesen, és a Lévita városokból, ami 48 volt összesen. És a 22-es fejezetben érkezünk a 13. nagyon fontos alapelvhez, ami fontos a keresztény életben, a szent teljes élet megéléséhez, az az, hogy hogyan kezeljük a félreértéseket. És... Hiszem, hogy nem véletlenül van itt ez a könyv vége felé egyik nagyon fontos alapelvként, ugyanis az ellenségnek az összes taktikája, a ravassága, ez mind-mind erre megy, hogy félreértéseket szüljön a szívünkbe, egy családon belül, a testvérek között, barátok között, a keresztények között, és nagyon fontos, hogy ezt Isten szerint tudjuk kezelni. Ezt konkrétan abban a történetben olvashatjuk, amikor ugye a két és fél törzs hazamennek, és amikor mennek haza a Jordán partján, építenek egy oltát, és ők azért építik azt, hogy majd később tudjanak emlékezni arra, hogy ők is Izrael részei, meg majd tudják bizonyítani azt. De ugye az ott maradó törsek ez teljesen inzultusnak veszik, hogy mi az, hogy másik oltárt építünk, hát oltár csak egy van, csak egy helyen szabad áldozni, mi ez az egész. És ezen a konfliktuson keresztül látjuk azt, hogy hogyan lehet a félreértéseket és vélt inzultusokat, rágalmakat Isten szent lelke szerint kezelni. Az egyik az, hogy először is készek voltak személyesen megbeszélni a félreértést, és amikor azt mondom, hogy megbeszélni, akkor az nem azt jelenti, hogy egymás fejéhez verni a sérelmeiket, hanem készek voltak megtárgyalni azt, hogy miről is van szó. Mielőtt egymásnak estek volna, és egymás fejéhez vágtak volna egy-két tört, meg kavicsot, Készek voltak rendezni a helyzetet, készek voltak ezt megbeszélni. Aztán látjuk azt, hogy készek voltak arra, hogy az igazsággal szembesítsék a másikat, de szeretetben, nem csak úgy, ahogy éppen a szájukon kijött, hanem készek voltak arra, hogy szeretetben megosszák ezt az igazságot. Aztán amit látunk, és amit talán az egyik leggyönyörűbb dolog, itt a finás részéről, a kilenc és fél törzs részéről az ajánlat hogy készek voltak arra, hogy áldozatot hozzanak azért, hogy ezt a félreértést rendezzék. És azt mondták, ugye, hogy, hogy ha, ha szeretnétek, akkor nyugodtan gyertek vissza, lakozzatok közöttünk, befogadunk titeket, adunk legelőket a, a nyájaitoknak. Áldozatra készek voltak hogy rendezzék ezt a félreértést. Ami nem kis áldozat volt, beszéltünk róla, hiszen, ha emlékeztek, a Básáni területeken a lakozó gáditáknak azért rendesen volt ö, ö, nyájuk, meg állataik, amiket, ha mind áthoztak volna a Jordán eme oldalára, akkor igencsak megcsappant volna a 9,5 törzsnek az öröksége de kész voltak áldozatot hozni annak érdekében, hogy rendezzék ezt a félreértést. És látjuk azt, hogy Isten szent lelke arra is bátorít bennünket, hogy próbáljuk meg elképzelni magunkat a másiknak a helyzetében. És igazából ez volt az, ami előre vitte a félreértésnek a rendezését, hogy áldozat áldozathozatal mellett készek voltak átgondolni a másik helyzetét is, és végül készek voltak hinni a másiknak. És ez talán ami az egyik legnagyobb kihívás a keresztény életben, hogy kész vagy -e elhinni a másiknak, hogy tényleg megbocsájtotta, -e, vagy tényleg az ígéretét be fogja tartani, hiszen ez már bizalmi kérdés is, nem csak megbocsájtás. És ugye egy dolog megbocsájtani, mert ez egy akarati döntés annak ellenére, hogy érzelmi és lelki szálon sokáig folyik a tusa bennünk, de mégis egy akaratbeli döntés, meg egy másik dolog megbízni a másikba. Isten lelke itt azt mutatja, hogy kell feltételezni a másikról a jobbat, és hogyha az egykorintus Korintus 13-ra emlékeztek ott, hogy bizony azt mondja Isten szeretetéről az ige, hogy a szeretet az mindent hisz mindent, remél. Hinnünk kell azt, hogyha a másik ígéretet tesz, vagy Istenben valamit mond, hogy azt tényleg úgy is gondolja. És itt a 23-as és 24-es fejezet érkezve Józsué búcsú beszédeit látjuk, ami olyan gyönyörűen összefoglalja mindezeket az alapelveket, és talán összefoglalásként azt lehet mondani, hogy Józsué azt mondta, hogy ragaszkodjatok hozzá. 23-as fejezet 14-es verse, én pedig én e megyek már, mint földinek útján, tudjátok meg azért, teljes szívetek és teljes lelketek szerint, hogy egy szó sem esett el mindam a jó szóból, amelyeket az úrati istenetek szólt felőletek. Minden betelt rajtatok egy szó sem esett le azokból. Látjuk, hogy József búcsúzik, Isten szavaira mutat vissza ismét. Azzal, amivel az egész könyv kezdődött, hogy ő, ő megfogadta azt, hogy nem távozott el a törvénynek a beszéde a szájától, hogy átrágta magát azon, hogy mindig ott volt a szívében, és azt mondta, hogy Istennek egyetlen egy szava sem múlt el, anélkül, hogy be nem teljesedett volna rajtatok. Ez egy olyan bizonyság, és ezért kéri Izraelt, hogy szeressétek őt, ragaszkodjatok hozzá, Józsuén nem egy vak hitre buzdít bennünket, hanem azt mondta, hogy nézd meg, hogy Isten mit tett érted. És csak nézd meg, hogy mit tett érted, Isten. Nézd meg azt, hogy egy szava is maradt-e maradt -e úgy, hogy be nem teljesedett volna. És itt a 24-es fejezetben látjuk azt, hogy Isten milyen gyönyörűen emlékezik meg rólunk. Józsuén keresztül egy profétikus beszédet olvasunk itt, és Isten az, aki szól Józsuén keresztül, és azt olvassuk, hogy hogy Isten egyetlen egy bűnét sem hány fel Izraelnek, és mennyire fontos az elnézést, hogy keresztényként így tudjunk élni, Szentlélekkel teljes életet, hogy tudjuk azt, hogy Isten nem emlékezik meg a bűneinkről. Ő ott a keresztfán, ott mindent átörölt, és azt mondja, hogy meg sem emlékezik azokról. És a puszta időszakot, ami, ami teli volt bűnnel és lázadással és Józsui helyébe én kihangsúlyoztam volna, hogy de csak emlékezzetek, hogy mit rontottatok el, ne, meg ne tegyétek máskor. Ehelyett Isten csak ennyit mond róla a hetes vers végén, hogy ti pedig sok ideig lakoztatok a pusztában. Hosszú idő volt az, de nem emlékszek egyetlen egy bűnötökre se. Csak arra emlékszik Isten, hogy hosszú volt. És ez olyan gyönyörű, hogy Isten így emlékezik ránk, és ez csak a szeretetét bizonyítja irántunk aztán látjuk azt, hogy amikor Bálámnak az esetét említi tízes versben, hogy nem akartam meghalni, ezért áldva áldottalak titeket. Isten egyszerűen véd bennünket, ő nem akarja az ellenség átkait meghallgatni, amit ránk szor, és ezért áld bennünket. Tizenkettes versben még egy még egy titokra derül fény így a keresztény életünkben, ami titok kísérte egész Izraelnek a honfoglalását, nevezetesen az, hogy, hogy ö, nem a te fegyvered által, nem a te által ö, üztem ki az ellenséget hogy ez a keresztény életben is a nagy titok, hogy nekünk kell ott lenni, nekünk kell lendíteni a kardot, nekünk kell lőni a nyilakat, de mégsem az hozza a győzelmet, hanem az, ahogyan Isten mellénk áll, és ahogyan harcol értünk. És Izrael visszaemlékezett a, a Ákáni esetre, amikor a Iba ugyanúgy csináltak mindent, ugyanúgy lőtték a nyilakat, ugyanúgy lendítették a kardot, mégse győztek, mert Isten nem volt ott mellettük, és nem vitte őket győzelemre. És emlékezteti itt Józsué őket, és nekünk is fontos emlékeztetés így a keresztény életünkben, hogy Isten az, aki, aki küzdértünk, aki mellénk áll, ahogyan hitlépésekben, benne bízva, szava szerint tesszük azt, amire ő hív bennünket. És utána Józsué egy választásra hív minket, Isten lelke, Jézus minden nap választásra hív minket, hogy. hogy Azért hát féljétek az urat, 14-es vers, és szolgáljatok neki tökéletességgel és hűséggel. Hányjátok el az Isteneket, akiknek szolgáltak a ti a túl a folyóvizen és Egyiptomba, és szolgáljatok az úrnak. És utána a 15-ös versben ott van a konkrét felhívás a választásra, hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljátok az Úrnak, választhatok magatoknak még ma. És azt mondja József, hogy engem nem érdekel, hogy ti hogy választotok, engem nem érdekel az, hogy a vezetőim hogy választanak, vagy hogy a, akár melyik család hogy választ én, Azonban és az én házam népe az Úrnak fogunk szolgálni. És erre hív minket Isten, hogy válasszuk őt minden egyes nap. És a Szentlélekkel teljes életünkben lehetőségünk is van minden egyes nap őt választani, meg lehetőségünk van arra is, hogy ne őt válasszuk. Isten teljesen tiszteli a döntéseinket, és, és nem robotoknak teremtett bennünket, hogy kötelező őt választani. Sajnos, ahogy láttuk, képesek vagyunk megszomorítani Isten lelkét, és képesek vagyunk megoltani az ő lelkét. De Isten arra hív minket, hogy, hogy szolgáljatok nekem, választatok engem. És látjuk, láttuk azt is, hogy a nép hogyan tudálékoskodott, hogy igen, persze, tudjuk, hogy, és megint elsorolták izővel a történetét, és mennyire ott a figyelmeztetés, hogy maga a tudás az nem pótolja a lelkünknek a sekélyességét. Hogy, hogy azt nem pótolja a tudás, hogyha a szívünk nem egy Istennel. Tudhatsz mindent róla, tudhatod az igét oda-vissza, mindent tudhatsz kitűnően akkor, hogyha a szíved nem egy Istennel. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ez a lényeg, hogy Isten a szívünket akarja uralni, hiszen csak úgy élhetjük meg a Szentlélekkel teljes életet. No, fontos megértenünk, hogy az egész való együttjárásunk nem arról szól, hogy mi szolgáljuk Isten elsősorban, hanem arról, hogy ő szolgál bennünket. Nem arról szól, hogy mi hordozzuk őt, hanem ő hordoz bennünket anyánk méhétől fogva vénségünkig, Nem arról szól, hogy mi szeretjük őt, hanem arról, hogy ő szeretett előbb bennünket. És nem arról szól, hogy hogy mi építünk neki házat, ahogyan Dávid lelkesen neki fogott, hanem hogy ő akar nekünk házat építeni. És amikor ezt értjük, amikor a szívünk jól van nála, amikor helyes módon vagyunk előtte, és engedjük, hogy szeressen bennünket, uralkodik a szívünk fölött, akkor tud bennünket vezetni, és győzedelemre vinni mindenben. És ezért mondja Józsué azt, hogy Hányátok el az idegenisteneket, akik közöttetek vannak, 23-as és hajtsátok szíveteket az Úrhoz, Izraelistenéhez. Ez a legnagyobb tanácsa a Józseinek, hogy hajtsátok a szíveteket Istenhez, engedjétek, hogy a szívetek Ura legyen, lakozzatok az ő beszédeiben, ami eszköz arra, hogy így közvetlen kapcsolatban járjatok vele, és mindezokat a fontos alapelveket, amiket átvettünk, és ez most csak 13, amit így átvettünk, de rengeteg más benne van ebben a könyvben. Örülök, hogy ezt is ennyi idő alatt el tudtuk, át tudtuk venni, remélem nem fáradtatok ki. De rengeteg van benne, és csak bátorítalak titeket, hogy olvassátok át újra, egyben ezt a csodálatos könyvet, és, és engedjétek azt, hogy Isten tanítson titeket ezekre az alapigasságokra. Hiszen így az Úrral való, az Úr lelkével való együttjárásunkról van szó, az ő csodálatos ígéreteiről. És hagyjátok a szíveteket Istenhez. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked azt, hogy szeretsz bennünket, és köszönjük azt, hogy ezt olyan nyilvánvalóvá tettem. Köszönjük neked azt, hogy benned győztes és, és dicsőséges életre hívsz bennünket. És bocsáss meg, Uram, azt, hogy olyan sokszor, így ennek ellenére, hogy a te fiad vérében biztosan állunk előtted, mégis megszomorítunk téged, és elfordulunk tőled. Bocsáss meg azt, hogy olyan sokszor az ellenség hazugságaira hallgatva nem a te akaratodban járunk, nem a te terved szerint járunk. Bocsáss meg, Uram, azt, hogy gyakran nem hajtjuk meg a válunkat reggelente, és nem kérjük a te akaratodat arra a napra, hanem mindenféle terheket eszkábálunk össze a saját magunknak, és engedjük, hogy az ellenség meg mások terheket dobáljanak ránk. Bocsáss meg, Uram, azt, hogy sokszor nem adjuk oda azt, ami neked járna, nem adjuk oda az időnkből, energiánkból, teljes szívünkből, lényünkből, azt az első részt, amit téged illetná. hanem, bocsáss meg azt, hogy olyan sokszor így a vereségekből nem tudunk felállni, mert az ellenség hazugságai uralják a szívünket, és nem merünk és nem, nem akarunk hitben járni a te szavaidat követve. Bocsás meg az, hogy olyan sokszor az érzékeinkre hallgatunk, még akkor is, amikor érezzük, hogy valami gyanús, de mégis engedjük, hogy meggyőzzenek az érzékeink, Uram, és, és bocsáss meg az, hogy nem keressük a tanácsodat oly sokszor. De nem köszönjük neked azt, hogy te a lelked által újból meg újból bizonyságot teszel az igédben, az életünkben, az egyház történetében, hogy Te szeretsz bennünket, Uram, és így arra vágysz, hogy közel hozzád járjunk. Köszönjük, Uram, hogy minden mennyei áldással megáldottál bennünket Krisztusban, és köszönjük, Uram, hogy így benned lakozva a tulajdoni lapunk az olyan, olyan hatalmas tulajdonról beszél, amit így fel sem bírunk fogni. Uram, kérünk Téged, hogy segíts nekünk a Te szívedhez közel járni. Enged, add Uram, hogy engedjük hogy a szívünket, odahajtva Te hozzád, Te Urald azt. Vágyunk Uram arra, hogy a Te szent lelked közösségéből, a Te szent lelkeddel, szent személyeddel való közösségből ne válasszon el bennünket semmi. És Uram, így akarunk választani, így akarjuk a legkisebb bűntől is elfordítani a szívünket, és Te felét fordulni. Szeretnénk, Uram, veled járni, és Uram, kérünk, adj kegyelmet akkor, amikor így elbukunk, hogy, hogy tudjunk visszajönni Tehozzád, hogy tudjunk a keresztre tekinteni a Te szavaidra, a Te tanácsodra nézni, megbánni a bűneinket, és megtisztulni Te benned. Uram, készüljük neked azt, hogy kegyelemmel készítesz bennünket, és az ellenség akármilyen metódussal, akármilyen ravassággal és módszerrel is próbál minket elpusztítani, a népedről nem mondasz le. Köszönjük, Uram, hogy Te vagy az, aki harcolsz értünk, és velünk jársz, és előttünk jársz. Dicsőség neked ezért, Uram. És köszönjük azt, hogy, hogy, hogy nem a tudás az, ami élted bennünket, hanem a Te személyed, Uram. Köszönjük, hogy magában a tudás az csak tehát ez, de a szeretet, a Te szereteted, Uram, az, ami igazán épít. Uram, vágyunk arra, hogy a lelkünk sohasem, sohasem legyen se nem hanem mindig te nálad legyen a te kegyelmeidnek mélységében. Csak kérünk téged, hogy így erősíts bennünket, taníts bennünket, és segíts, Uram, hogy ezek a dolgok mind-mind elmélyüljenek a szívünkbe, hogy ezekre visszaemlék, vissza tudjunk emlékezni, és meg, megerősödve tudjunk ezekben járni mindenkor. Várjuk azt a napot, amikor te végleg ezt az egész világot elfoglalod, és a betolakodót ezt teljességgel kiűződ. Várjuk, Uram, azt, amikor szemtől szembe majd megláthatunk téged, amikor nem csak a szellemednek a személyével járhatunk együtt, hanem amikor megláthatunk téged teljes dicsőségben, Uram. Amikor majd dimáthatunk téged, és leborulhatunk előtted, amikor teljesen felékesített menyasszonyként a, a jelenlétedbe fogadsz majd bennünket. Várjuk, Uram, az új földet, várjuk az új mennyet, Uram. Várjuk azt a csodálatos időt, amit veled töltünk majd mindörökre. Köszönjük ezt neked, Jézus. Amen.